Marosi Katalin, nem tudom. Hiába kérdezed, nem tudom, tehetsz -e értem bármit, hiszen magad mondtad, nem érdemes rád várni. Nem tudom, mikor döntöttem el, hogy minden percet semmibe veszek. Nem tudom azt sem mit ér, élni miért kell, mondd miért. Nem tudom, szükségem van -e rád, nem tudom a szívem, miért fáj, hiszen elengedtelek. És tudom, ez jó neked, ez mégis miért fáj?